труждається. Тринадцять років одбудовував Петро Могила Софію. А був то такий час, коли православні священики в Києві з митрополитом своїм, сповідавшись, тільки й ждали, що ось почне шляхта начиняти ними шлунки дніпровських осетрів, або ж того вогнем, того мечем відправлять на той світ. Півроку не дожив Петро Могила до жовтих вод. Не знати, як би привітав він мої Вікторії, адже був родич Вишневецького, походив з магнатського роду, ніколи не жалував ні козацтва, ні бідноти. Ми розминулися з ним за життя, але зустрітися мали в спільній справі великі визволення народу свого стемряви, невігластва і неписьменності. Сліпта Фернт Аннос Письменностю світ стоїть Я поїхав на поділ, щоб побачити засновану могилою колегію, взяту колись козацтвом під свою оборону і опіку. Сказано про моє прибуття ректорові колегії, українському на Інокентію Гізелю. Він вийшов мені настріч, вітав довго латинською мовою, і подякував, і, попросивши паперові приладдя для письма, одразу написав тези для диспуту про свободу, і власноручно прибув їх до брами, колеги. Викликав на диспут Адама Киселя, хоча й знав, що він далеко, і прибути довго сюди не зможе. А коли прибути, то ще не знати, чи пустить його у свій город. Тому став дивитися, коли б міг козаків передягти в Киселя, і поставити своїм опонентом. Одначе, не було жодного козака такого вископлечого, як пан сенатор. То тобто я покликав свого Іванця Брюховецького і зволів йому опонувати супроти мене в на снігу перед брамою Могилянської колегії при і каянах, які зібрались на таке видовисько. «Що ж казати?» питав Іванець, блукаючи своїм Швидкими очима по вицях. «Що маю мовити, пане Гетьмане?» «Кажи, що казав би на твоєму місці пан Касіль, який не вельми жалує на хлюд український, а чи примелюється до нього всіляко». Іванець прибрав поважності, пустив очі під лоб, мовив з тихою значущістю. «Нарід не повинен бути вільним» поки не навчиться користатися своєю свободи. Ага, сказав я, це схоже на поза дурня, який вирішив не ступати у воду, поки не навчиться плавати. Коли б людям довелося ждати свободи, поки не стануть розумними й добрими в рабстві, їм довелося б ждати вічно. Навіщо знати чоловікові, що є смерть, коли ще не відає, що таке життя? Тепер уже Іванцеві не треба було підказувати. Став, мов би, справжнім паном сенатором, на бандючість, на індичість. Навіть плечі йому ніби округлилися й повущили, а голова видовжилася. Пане Хмельницьке, взявся він мені до Близькість близькістиний свободи може засліпити, затуманити і подмарити темний народ на пілосліблій в утисках він кинеться руйнувати, палити, нищити і ніколи не зупиниться, вважаючи, що то і є справжня свобода. Бо хто живо просвітить, просвіщатиш слід поволі терпляче і вміло? А як можна показати те, чого немає, засміявся я? Тисячі років ми можемо мріяти народ про свободу, а зустріне її і не пізнає. Ніхто не зможе змалювати її заздалегідь, показати, яке в неї лице. Аріосто розповідає казку про одну фею, яка через таємниче закляття вимушена була явнатися іноді у вигляді гідкої отруйної змії. Хто знелажав її в часи таких перетворень, назавжди повбувався її доброчинству. Тим же, хто жалів її і захищав вона відкривалася згодами своїй природництві небесній, у прекрасній формі, ставала неропучною супутницею, виконувала всі забаганки, наповнювала дому багатством, робила щасливими в любові і переможними у війні. Свобода нагадує цю фою. Іноді вона, як гадана, повзуче сичить і кусає і викликає мерзіння, але Ви гори тим, хто наважиться роздавити її. Ще хто ті, хто прийме у страшному відворотному вигляді, бо нагороджені ви, будуть нею впору її краси і слави. У мого киселя забракло аргументів. І він тільки їх спромігся, щоб промурмотів. Плоди свободи, мудрість, міра і милосердя. Як же допускаєш гетьмане Насильство і розбушатку. Несамовитість насильств залежить не від чиєї злої волі, а від утистських принижень, з-під яких виривається народ. Можні пожинають те, що посіяли. Хто вимагає сліпої покірливості, зазнає тепер сліпої ярості і не має ради. За одностайним визнанням я переміг у диспуті. Мені було видано диплом про те, що залічений однині до вихованців Києво-Могилянської колегії, і учні відспівали на мою честь латинські гімни і похвальні вірш. То був, мов би, подарунок на іменини, які припадали на день наступний. Та справжній подарунок очікував мене на ранок від патріарха Паїсія у Софійському соборі. Коли я прибув, Мені зроблено овація в соборі, дано перше місце, всі мене одарували, в ноги кидалися цілувати ноги, як збавитливі вітчизни і захиснику від кровожирів,